Capitolul 65. În coronarea lui Hristos Domnul Hristos se arată din nou dușmanilor lui. Multe deasupra cetății, pe o temelie de aur strălucitor, se află un tron înalt și plin de slavă. Pe el stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jur sunt supuși împărăției sale. Nici o limbă nu poate descrie și nici o pană nu poate zugrăvi puterea și maestatea Domnului Hristos. Slava tatălui veșnic îl înfășoară pe fiul lui. Strălucirea prezenței sale umple cetatea lui Dumnezeu și se revarsă dincolo de porți, înundând întregul pământ cu aureola ei. Cel mai aproape de tron se află cei care odinioară erau zeloși pentru cauza lui satana dar care smulși ca niște cărbuni din foc, l-au urmat pe mântuitorul lor cu mare devotament. Următorii sunt aceia care și-au desăvârșit caracterul creștin în mijlocul minciunii și necredinței, cei care au onorat legea lui Dumnezeu în timp ce lumea creștină o declara fără valoare și milioanele din toate viacurile care au fost martirizați pentru credința lor. După aceștia, Urmează gloata cea mare pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă. Înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Apocalipsa șapte cu nouă. Lupta lor s-a terminat și biruința a fost câștigată. Ei și-au alergat alergarea și au căpătat premiul. Ramura de palmier din mâna lor este simbolul triumfului, iar haina albă reprezintă neprihănirea Domnului Hristos, care este acum al lor. Răscumpărați înalță un cântec de laud al cărui ecou răsună în bolțile cerului. Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie și a mielului. Îngerii și serafimii își unesc glasurile în adorare. Când mântuiți au văzut puterea și răutatea lui Satana, și-au dat seama, ca niciodată mai înainte, că nicio putere în afară de aceea lui Hristos nu i-ar fi putut face biruitori. În toată acea mulțime strălucitoare, nu există nimeni care să-și atribuie sie și mântuirea ca și cum ar fi biruit prin propria putere și bunătate. Nu se spune nimic despre ce au făcut sau au suferit ei. Tema fiecărui cântec și nota fundamentală a fiecărui imn este Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului. Apocalipsa 7 cu 10 În prezența adunării tuturor locuitorilor pământului și ai cerului, are loc în coronarea finală a fiului lui Dumnezeu. Investit cu maestate și putere supremă, împăratul împăraților pronunță sentința asupra celor răzvrătiți împotriva guvernării sale și execută dreptatea asupra celor care au călcat legea lui și i-au asuprit poporul. Profetul lui Dumnezeu spune Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Apocalipsa 20, versetele 11 și 12 Imediat ce se deschid cărțile faptelor și ochiul Domnului Isus privește asupra celor răi, ei sunt conștienți de toate păcatele pe care le-au comis vreodată. Ei văd exact unde li s-a bătut piciorul de la calea curăției și sfințeniei, și cât de departe i-au dus mândria și răzvrătirea în încălcarea legii lui Dumnezeu ispitele seducătoare pe care ei le-au încurajat complăcându-se în păcat binecuvântările pervertite valurile harului respinse de inima rătnică și nepocăită, toate le apar ca scrise cu litere de foc priveliștea marii lupte Deasupra tronului este descoperită crucea și, ca o vedere panoramică, apar scene din ispitirea și căderea lui Adam, precum și pașii succesivi din marele plan de mântuire. Nașterea umilă a Mântuitorului, prima parte a vieții sale petrecută în simplitate și ascultare, botezul în Jordan, postul și ispitirea în pustie, lucrarea lui publică. Descoperind oamenilor cele mai prețioase binecuvântări ale cerului, zilele pline de fapte de iubire și de milă, nopțile de rugăciune și de veghere în solitudinea munților, comploturile invidiei, urii și răutății ce au răsplătit binefacerile, agonia grozavă și misterioasă din viesemanii, sub greutatea zdrobitoare a păcatelor întregii omeniri strădarea sa în mâinile gloatei criminale, evenimentele înfricoșătoare ale acelei nopți teribile, arestatul care nu opune rezistență, părăsit de cei mai iubiți ucenici ai lui, târât cu brutalitate pe străzile Ierusalimului, fiul lui Dumnezeu adus înaintea lui Ana, acuzat în palatul marelui preot, în sala de judecata lui Pilat, și în fața lașului și crudului irod, bat jocorit, insultat, torturat și condamnat să moară, totul este zugrăvit în mod viu. După aceea, înaintea mulțimilor, se descoperă scenele finale. Răbdătorul suferind, pășind pe drumul calvarului, prințul cerului atârnând pe cruce. Preoții trufași și gloata bat jocoritoare, râzând de agonia morții sale, întunericul supranatural, cu tremurul de pământ, stâncile sfărmate și mormintele deschise, marcând momentul în care răscumpărătorul lumii și-a dat viața. Acest spectacol înfricoșător apare chiar așa cum a avut loc în realitate. Satana și supușii lui precum și îngerii cei răi, nu au nicio putere să-și întoarcă privirile de la tabloul propriei lucrări. Fiecare actor își amintește rolul pe care l-a jucat. Irod, care i-a ucis pe copii ai Betlemului, ca să-l poată nimici pe împăratul lui Israel. Irodiada, cea decăzută, vinovată de sângele lui Ioan Botezătorul. Pilat cel slab și oportunist, soldații jocoritori, preoții, conducătorii și mulțimea înfuriată care strigase, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Toți își văd enormitatea vinei. În zadar caută să se ascundă de maestatea divina înfățișării sale ce strălucește mai tare decât slava soarelui. În acest timp, Răscumpărați își aruncă la picioarele Mântuitorului cu nunile exclamând, El a murit pentru mine. În mijlocul mulțimii răscumpărate se află Apostolii lui Hristos, Marele Pavel, Petru cel împlăcărat, Ioan cel iubit și iubitor, și frații lor credincioși, precum și Marea oștire a martirilor, în timp ce în afara zidurilor, împreună cu tot ce este rău și întinat, se află cei care i-au prigonit, închis și omorât. Acolo este Nero, acel monstru al cruzimii și viciului, privind bucuria și triumful acelora pe care odată i-a torturat și în ale căror chinuri extreme își găseau plăcere satanică. Mama lui este acolo, martoră la rezultatul propriei sale lucrări, pentru a vedea cum trăsăturile rele de caracter transmise fiului ei și patimile încurajate și dezvoltate de influența și exemplul ei au adus ca roadă crime ce au făcut lumea să se cutremure. Acolo se află preoți și prelați papistași ce s-au pretins ambasadorii lui Hristos, dar au folosit scaunul de tortură, temnița și rugul pentru a stăpâni conștiința poporului său. Acolo sunt pontifii mândri care s-au înălțat mai presus de Dumnezeu și s-au încumetat să schimbe legea celui preanal. Acei pretinși ai bisericii au de dat lui Dumnezeu o socoteală de care ar dori mult să poată scăpa. Ei sunt făcuți să vadă, prea târziu, că cel atot știutor este gelos pentru legea lui și că în niciun chip nu-l va socotine vinovat pe cel vinovat. Ei află acum că Domnul Hristos își identifică interesele cu ale poporului său suferind și simt puterea cuvintelor lui. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25 cu 40. La bara judecății. Întreaga lume nelegiuită este aliniată la bara de judecată a lui Dumnezeu, sub acuzația de înaltă trădare împotriva guvernării cerului. Ei nu au pe nimeni să le apere cauza, sunt fără scuză și se pronunță sentința morții veșnice în dreptul lor. Acum le este tuturor clar că plata păcatului nu este independența nobilă și viața veșnică, ci robia, Ruina și moartea. Cei răi văd ce au pierdut prin viața lor de răzvrătire. Ei au disprețuit greutatea veșnică de slavă atunci când le-a fost oferită. Dar cât de mult o doresc acum! Sufletul pierdut strigă. Aș fi putut avea toate acestea, dar am ales să le îndepărtez. Oh, ce nebunie ciudată! Am schimbat pacea, fericirea și onoarea pe ticăloșie, rușine și disperare. Toți văd că excluderea lor din cer este dreaptă. În viața lor, ei au declarat, nu vrem ca acești sus să împărățească peste noi. Ca vrăjiți, cei răi privesc la încoronarea Fiului lui Dumnezeu. Văd în mâinile sale tablele legii divine Principii pe care ei le-au disprețuit și călcat, sunt martor la izbucnirea de uimire, extaz și adorare a izbăviților. Când acordurile muzicii se înalță peste mulțimile din afara cetății, toți exclamă într-un glas. Minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al sfinților! Apocalipsa 15 cu 3 Și căzând la pământ în prosternare, se închină prințului vieții.